Sonra Şeyh Rahimullah buyurur ki Və sünnetu indənə əsəru Rasulilləhi 7-ci qayda Yəni Peyğəmbər salsan yolu Yəni sünnet, Peyğəmbər salsan yolu Bizdə Rasul salsan əsəllər üstə quzulub Yəni hədislərin üzərində Bu yol Peyğəmbər salsan yəni, hədislərin üzərində qurulub Yəni bu yol dəlil yoludur Dəlil ilə gedmə yolu Bu yolda kimsə də əyi yoxdur. Xüsusən, elə ki, Quran-ı sünnəyə müxalifdir. Bu yol, Rasul salısanın hədislərin üzərində qurulan yoldur. Peyyamber salısanın yoldur və onun sahabələrinin. Bu da e, yəni qaydalardan biridir. Həmçinin sonra 8-ci qayda buyurur ki, Rəhim Allah, Və sünnatu tüfəssiru qoran və yədələ ilə qoran. Sunnət Qur'anı təfsir edəndir. Rəsul sallallahu əleyhi və səhəbisləri işi Qur'anı təfsir etmək idi. Qur'anı açıqlamaqdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəb Qur'an şərhlidir. Qonaq nəhr surəsinin 44-cü ayəsində buyurur ki: dhikrə, iləhim, "Və əsənə iləyəz zikra li tubeyyina lin Nəhr surəsi 44-cü ayə. Allah s.ə. və ənzəllə iləkizliklərəm. Biz bu Quranı s.ə. -na nazil edirik, lütubə ilə nəsiq. İnsanları bəyan edəsən sən, açıqlayasan. Nəhl qıxtıq. <gülüyor> bu ayə göstərir ki, rəsul s.ə.sənin yolu Quranı şərh et, etmək üçündür. Peygamber s.ə. hədisləri Quranı təfsir edir. Ona görə kim Peygamber s.ə.sənin hədisləri inkarləyir, o Quranı təfsir etsə, zəhətə çıxıcəyir. Quranı yol Peyğambər sahasının vasitəsiləndir. Peyğambər sahasının yol sahabilər vasitəsiləndir. Sahabilərə yol el-i məhlinin vasitəsiləndir. Ha, bələ. Yol belə də haqqa. Ki, başqa yoldan gedir, onun zəlatı düşməyə ehtimalı çoxdur. Çox. 99 və 99. Aydındır. Ona görə Məkhul-ü Şəmi deyir ki, Məkhul deyib belə baxanda quranın sünnə ehtiyacı sünnə quranın ehtiyacından çoxdur yəni quranın sünnə ehtiyacı daha çoxdur çünki quran ümumən gəli baxı sünnə şəlhəliyil onu ona görə insan quranın ayələrinin oxuyan kimi tez hədislərə baxmalıdır Çünki hədisdə də onu şərh eləyib. Quran öz ayələrin çox az şərh eləyib. Gəlib bəzi ayələrdə şərh lakin geniş yox. Amma sünnə şərh eləyib. Aydın da, ona görə kim Peyyambar Salı səhəli hədisdənin inkarlıyır? Ümumiyyətlə, bu, küfürdür. Kim inkarlıyır? Zəlavətə düşür. 100 faiz şək yoxdur onda. Şək gəlməyə olmaz o vaxta. Çünki 100% oş zəlalətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri də vəhdidir. Allah Subhanahu deyəndə ondan da vəhdidir. Bəli vəhdəndir, sünnə də vəhdəndir. ki, uydurmalar yox. Səhih hədislər. Səhihlər vəhdidir. Çünki Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir şey deyəndə əgər ayağa gəlmirdi ki, yox. Belə deyil, belə deyil bələ Allah da razı O da vəhddir Deməli, Allah da Quran vaxtı, nazil olan vaxtı Belə basitası nə deyib Allah tala deyib ki, gəlməyib ki, ayək ki, o düz deyil Deməli, Allah tala da razı olma O üstünlə vəhdir. Quranı üstünlə siz götürmək Zəlalətdə düşmək idi Vəşək yoxdur ondan Və sonra Şeyh Rahimullah 9-cu Qayda nə buyurur ki, وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ Qiyas. Qiyas yoxdur sünnətlə, qiyas. Qiyas məsələsi. Vələcəm, bu kalsın, gələn dərsimizə inşəəllə, Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Qiyas. Yox o, deyirlədir ki, hədis alimlər səhv yada bilər, insan səhv yada bilər. Hədisi alim yazmıyır. Səhv ola bilər. Lakin, yoxlanılandan sonra hədislə, biz demirik hədis gördün, götür günə. Biz deyirik hədis varsa, yoxlayıq günə. Görüb hədis səhvidir, yoxsa yox, hədis əhli, hədis əhli axı qaydalar qoyub. O qaydaları sən bir üçün arxan olarsan ki, səhv hədislər var, var, o hədisləri ki, deyirib səhvdir qanət çıxartdım la. Hə o hadisələr ki, deyilib səhihdir. Onlar dəyiş, səhih deyib yamasalsın. Çünki hələ qaydası, şərtlərinə baxsan, necə şərtlər qoyurlar, dəhşətli. Belə o hadisə çıxıbla səhih deyib arxayın ol. O səhih 100% deyim mən. Əgər zəifcə götürmə və ya uydurmasa at qırağını, heç istəyib sayılmasın. Davam edirik görəcəyik, səhih çıxaracağıq. ola bilər. Baçı Arxano olmayıb. Arxano. O, o adam ki danışara hədis elməyi bilməyən ona görə. Bəli, İslamə gələndə 20 il bundan qabaq. Bilmir də yaşda. Işte. Ya. Qafqazın çox gəlmək olmaz, çünki qovurdular. Hə. Bir ola Nəsə nesil... nağıl mimikəselə danışırdı. Əla düzdür, o da həqiqət də. Dedin ki, sən bu mağla. Nə söyləyirsən də? Mən ki, bəs de görüm özün fikirləş. İndi 라 özün fikirləşən oturub belə düşünəcəm hmm. mən. Ha, dirdim. Hə. ki, mən gəldim evə oturdum. İstədim ki, şə fikirləşin və nağız edeyim. Demə, o necə də dəhşətli alimdir, yoxsa? Necə fikirləşir onun ağlları? Baş fikirləşməyə. dəhşətli alimdir. Hı. Söyir, Allah səni göz asandan sonra dünyanı, gözcə yandı. Elhamdullah, subhanallah, həqiqətə yazdı, elhamdullah.